Ni matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji. Karibu katika taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza ni mtasari wenyewe. Mtu mmoja wakati katika kata ya 4, butere ya pili usiku kwa mkia leo Jumapili na raia kusema kwamba likuwa miongoni ya kundi lililojaribu kuiba vitu katika familia moja kujeruhi pia watu wawili na shirika mumaji na mumajina maji na umemejide zoli natangaza kuwa uhaba wa maji na jiili unaulipotiwa siku hii si jijini bujumbura unasababishwa na shughuli za kupunguza kiwango cha udongo unaojili katika mabawa ya Shirika hilomkurugenzi wajide zo anaomba wakati wa Bur nun ndi na bujumbura kuzidi kuvuta subira kwa hali ya maji katika Na mkua wani muramzi huo siku za usoni utapata kiongozi mpya miezi mitano baada ya kutokuwa na gavana. Wizara ya mambo ya ndani nasema kuwa imo mbioni ni kwa kumtafuta mtu ambaye anafah. Na katika habari za mchezo, uoga ndiyo wacheza wachezaji wa timu ya taifa ya Burundi kufungwa na timu ya Kenya katika mashindano ya seka fahapojana. Kasema mwalimu wa timu ya taifa ya Burundi. Mwana michezo wetu balen havyalimana 33 joza laidi katika taarifa hii ya habari ambayo nasoma kwenu na Plasidi Mungere fundimita ni Elika Sikiliza habari moto moto kupitia radio Sanganiro Habari Kamili habari hii tuifungue na ukurasa wa mambo ya siasa mkoa wa Mui wa Moramvia siku za usoni utapata kiongozi mpya miaka miezi mitano baada ya kutokuwa na gavana hali wanamsemaji msemaji wa wizara ya mambo ya ndani na makamu wa waziri wa teransi na halaja anasema kuwa wizara hiyo imo kwenye mchakato wa kumtafuta mtambaye anatimiza vipengele vina vio hitajika. Ni fahamu kwamba aliyekuwa kiongozi wa mkoa wa Muramza Emmanuel Niyungeko aliyetaliteuliwa na raisi wa Burundi apata miezi mitano kuwa mkurugenzi wa ofisi ya Burundi ya kufuatilia kwa karibu kilimo cha kahawa. Na shirika la maji na umeme Rejidezoli natangaza kuwa uhaba wa maji unao simulwa katika makata mbalimbali ya jijira Bujumbura Umesababishwa na shughuli za kupunguza kiwango cha udongo, uliyo na mvua, unawajiri katika mabuwa wa ya shirika hilo, bada ya maji, bada. Ya hao kutoka ziwani tanganyika mkurugenzi wa shirika hilo la jidezo buwana jiroboa mziko banyanga. Anasema kuwa ingawa kiwango hicho cha udongo kimepanda hayawezi kuwa dosari yoyote kwa afya ya binadamu. Tumsikilize buwana jiroboa mziko banyanga akitafsiliwa na mwenzetu Eliniberi nibigira. A mazi tu kuresha cha Tanganyika Maji tunagawa kwa sasa yanatoka katika ziwa Tanganyika siku hizi kuna simuliwa uhaba wa maji kwa sababu katika mabao haya ambapo tunachujea maji kulijitokeza matope kwa kiwango kikubwa vilivyoziba tundu mavujungio na udongo huyo kuchafua maji ni vibaya kutoa maji potofu kulingana na kiwango cha matope yanayakbalika ni kiwango cha tano lakini kwa sasa kuanza Nizi ya talehe kuminane kiwango hicho kilipanda upaka shinane ndiyo sababu ili tusafishe magi tunatakiwa kufanya usafi wa mabua Maji ambayo tunagawa kwa sasa ni maji ambayo naheshimisha kiwango cha rejelezo ndio sababu tukiona kwamba kiwango hicho cha OMS kimezidi tunasitisha kwanza ugavi ili tutoe maji safi. Hatuwezi tukasema kuwa tatizo hii usari la maji ni tatizo likubwa si sababu ya matope hayo tu. Kuna sababu nyingine. Unaona kama njia za maji za zamani tuchukue mfano wa mzunguko wa Novote kilitokea tatizo. Lakini kwa sasa kazi kukarabati njia hiyo imemarizika na ilisababisha makata mbalimbali mbali ya tarafa ya mukaza kukosa maji. Hatuwezi kusema kwamba kukata maji mara kwa mara ni mfumo mwingine wa shirika letu. Tukimaliza kutuja maji tunaohofia ukosefu wa masaa 24 kwa siku. Kata ikiwa haina maji ndio sababu. Sehemu hii ikiwa na maji asubuhi jioni lazima wengine wapate. Watu wanapaswa kuelewa na kuendelea kuvuta subira kwa sababu sita Ni zaidi ya na yeye hatuwezi atuwezi kuwapatia mazima chafu hoy alikuwa ni mkurugenzi wa shirika la Regie des eaux. Tukiendelea na habari zinazojidhi katika shirika hilo la Regie baadhi ya watajwa wao kusini mkoa Burundi mkoa wa Nirumonge wanalalamika kuwa hawana maji pamoja na umeme na wakati wameishalipa bili zao. Wanaeleza kuwa wakijirekeza kuuliza kuhusu maswali hayo wanape wajibu kwamba bili zao hazionekani katika mtandao ya shirika Ralgide zone ako mbaswala hilo lipatiwe ufumbuzi wanayeoongoza shirika Ralgide zotai Darumonge anasema kuwa swala hilo linatetewa kuna wahusika jijini Bujumbura Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro Tuo na taarifa ya habari katika lugha ya kiswahili hyvä, dakika on hyvä, joka on hyvä, na on hyvä, katika on hyvä, joka on hyvä, joka on hyvä, joka on hyvä, ya on hyvä, joka on hyvä, joka on hyvä, joka i wahapo wanabaini kuwa ni mtu huyo alikuwa ni mmoja wanakundi walijaribu kupora vitu katika familia moja wakipitia jij dirishani na kujiruhi watu wawili waliokuwa wakijaribu kuokoa jazi masumbuko amadi mkuu wa kata hiyo naomba raia kuendelea kuzingatia usalama na kwa kuwa makini tukigusia ukura saw habari za michezo, Uogandi ulisababisha wachezaji wa timu ya taifa ya Burundi namba Murugamba kufungwa na timu ya Kenya katika mashindano ya Sekafaya Vijana wasiozidisha umri wa miaka 17. Hayo yalibainiwa na bahati VVY mwalimu wa timu ya Burundi na wanaosema kwamba wachezaji wa timu ya Kenya wanazidisha umli umri Mikaeri Amenga anaeleza kuwa Wachezaji wote walifanywa vipimo na hakuna mchezaji wote anayezidisha umlimwe mengi zaidi na mwana michezo wetu ubalen hafjarimano mwalimu wa timu ya Burundi bahati viviana sema vijana wao na kuzidiwa katika mtiririko huu kutokana na woga kwa kweli sio kusema, e, kusema kama tumekasirika tumekosa tumezidishwa zidiwa na timu ya Kenya imecheza vizuri kutuzidi, kapata bao nne siwezi kusema kama na kuwa ni kawaida kwa, kwa binadamu kama mkosa aweze kufurahia naweza kusema kama woga ulikuwepo, ulionekana tukabahati baada tukaongeza goli mbili kwetu kwa uzoeo watarajie mazoezi hapo basiwezi hapo ya kutosha ila isipokuwa tu kwenda inakuwa na hali ya watu walikuwa ingi mara ya kwanza kwa kuzulia kama hii na hiyo inatokea Michael Amenga, mwalimu wa timu ya vijana ya Kenya anasema kujihisi vizuri na hawangali matokeo bali maendeleo vijana waki kimchezo kuonao kwa dai kwamba vijana waki unazidisha umri wa miaka kuminasaba. Mwalimu huyo nabaini kwamba vipimo vimefanyika. Hata hivyo hameopongeza vijana Burundi kwa mchezo walio uonyesha. Ajisi vizuri eh, lakini eh, tuangali results sana. Tunaangalia ya development ya wachezaji. na daktari. Hakuna kitu inaitwa MRI, timu zote ziliambiwa Tumefanya na ni watoto wa chule wote. Ya Burundi litim na vijana wa moyo ni lazima wakae pamoja waweze kutrain Jumapili hii kuna michuano mitatu ambapo Serengeti Boys ya Tanzania bara yachuana na Uganda kwenye uwanja wa Mwinga Somalia na Ethiopia watapambana mjini Ngozi huko waki wa na Karume Boys ya Zanzibar kwenye uwanja wa Gitega na michuano hiyo yote na pigwa satisa 9:30 la siri kutoka Muinga bali ni ya kwa niaba ya Radio Isanganiro Shukrani za kwa Mwana michezo wetu bare na afdalima naifamike kwamba katika mechi tuzitakazo chezu zeka leo Jumapili Redi sanga kituo chenu kita, kita watangazia moja kwa moja mtanange katia timu ya Uganda na jamhuri ya mungano wa Tanzania Itakuwa satisa unosu arasiri kwa kukumesha kumaliza taarifa ya habari tokusi ya kurasa habari za kimataifa ambapo zaidi ya dola milioni 500 zimeshangishwa Geneva kwa kuisaidia nchi ya DRC Kongo na nchini mali askari mmoja ameua na wengine 20 kujeruhiwa baada ya mashambulizi na tomu kutu na Marekani waliwonya tena serikali ya siri ya habari za kimataifa na mwenzetu Ernesto Pablo Bajowa Wafadhili wa kimataifa kutana Ijumaa mjini Geneva nchini Uswizi wameaidi kiasi cha dola na za Marekani milioni 528 za kukabiliana na janga la kibinadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mkutano huo umefanyika bila ushiriki wa DRC ambayo imegoma kwa kile kilichodai kuwa umoja wa mataifa unapotosha ukweli kuhusu hali ya kibinadamu nchini mwake Shambulizi la roketi na bomu lililotegwa garini limeua sikali umoja wa kulinda amani nchini Mali na kujeruhi wengine kadhaa kwa kikosi cha Ufaransa mjini Timbuktu kulingana na taarifa ya Wizara ya Ulinzi nchini humo. Shambulizi la kigaidi lililenga kambi ya kijeshi la Ufaransa na jeshi la umoja wa mataifa nje ya mji wa Kaskazini jana Jumamosi tumalizie habari za kimataifa na yanayojili mashariki ya kati ambapo rais wa Marekani Donald Trump ameambia serikali ya Syria akisema Marekani iko tayari kuishambulia tena ikiwa itafanya shambulizi lingine la kemikali onyohiro lilikuja baada ya Marekani, Uingereza na Ufaransa kushambulia vituo vitatu kujibu shambulizi linaloshukiwa kuwa la kemikali kwenye mji wa Duma wiki moja iliyopita Ernest Pablo Obadjo wa mwisho kabisa wa watarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili ni kutolea shukrani za dhati mwenye umeungana nami msomaji alikuwa mimi Plasid mungere na fundi mitamba alikuwa ni Elika Dogga Elika Doggo nikiwatakia usikivu mema matangazo ya Redi Sanganiro chao